Grattis. Tack! Tack! 300... Det är årsbåden. 65 ja. årsbåden. Tänkte Så, Jag... du att vi skulle Nu kan man sitta alltså varje dag och lyssna på en podd per dag mm. ett helt år. Och det, ja, och det, det är en av, också en av Sveriges bästa poddar. Och det vet ju ni som lyssnar på oss. Vilken gåva till det svenska folket. Ja, det är en kulturgärning. Jag lyssnade på boken om som Kalle Lindes skriver om eh, Hans Alfredsson ja. Och på något sätt så nämnde de frukostklubben Och den pågick ju ifrån en typ var det 1900 säger att det var från 1900, Nej det måste vara 1948 sådär, till 1978 sådär. Typ 30 år Och tänkte du på Varje vecka Ah, det kunde nej, det kunde inte vara då varje vecka, men eh, de hade ur 600 program något dykt, dygtigt. Ja. Jag tänkte ja det blir ett problem. Det är en bit var. Jag såg en ja. så någon podd som Filad hade filade 400 årsnittsjubileum nu. Mm hur -hmm. ja. många år av? Ja, Filip och Fredrik, hur mycket är de upp i? De, de, de kör ju som varje vecka. Ja, ja, Komplera bort så. dem. Ah ja jag hade. Jag hade inte heller. Hängt med. Det. Jo men det är Hass som boken Det är ett massivt projekt att, bra? att ta sig an Alltså, ja, alltså nu har jag lyssnat på fyra timmar ja. Så har jag ju 18 timmar kvar <gård>. Och nu, nu kör jag till jag tränar, För jag tränar själv på gymmet på skolan Så då, då låter jag den gå hela tiden i mobilen mm. så, man, så man lyssnar samtidigt som man tränar Det är, bra. För det är ju en Jag lyssnar alltid när jag tränar Jag en Nej. Jag får in, jag får inte in sådana små lurar i öronen. Får du Nej Jag måste ju ha något sån här Ja men det är Sonja, just det Det skulle funka Men det, det, du vet de här De här andra De här gamla som, som fanns Ja Är då var inget sköna Nej Ja men nu, nu är vi inne på Ett nytt ämne det var min Vad är det gitarrfavoriter Ja Mm Får du tackla Jag tacklade... Eh, man kan ju tolka på flera sätt. Jag tacklade det igen som gitarrister och gitarrer. Ja, precis. Då jag tänkte att det är inte favoritgitarrer. Nej. Men eller fit, man får tolka så. Eller favoritgitarrister. Nej, precis. Nej, är Nej men då har det tolkar ungefär på samma sätt. Jag hade en grej... Och med, hur hade du lagt... Uh... Nej, hade... Bara olika ja, men, och, och, om segment jag, jag har lite Jag räknar upp i gitarister ja. Och det här var jag, jag googlar fram och du ska vara De, ja, men de bästa gitaristerna typ mm. Och då kan du säga Bu eller bä bara ja. Page mm. ja, man, man får räkna in också ja Hur duktig du är. Men vad har det betytt för dig På något sätt liksom det med du. Ja det är bu för mig också Dew Eddie Nej det vet jag inte Det är väl någon sån här 50-tals Typ Eddie Cochran Ja, Ja, jag behöver det Är du Clapton? Ja, ah, Bu Ja, Bu också Bovinberg. Så undrar du vem, vem är det är? Ja Det är ju guitaristen från Spotnix Det är. Ja, jag kan inte säga att jag är i, Men för att jag är och Göteborg så Ja, det och sen nämner de också eh, Paul McCartney. Som heter det, visst. Ja. Och den som skrev det här eh, skrev det att ja, men han upptäckte ju när han, började, han lyssnade så upptäckte upptäckningen senare att många av solerna som trodde, om ja, det här är gjort. men mm. då var det ju Paul som hade, mm. som hade gjort det. Men ja, han måste ju... Ja, men han är ja, bra bra. ja men Paul kan man inte kan man Jag inte ja, det är det. Ja. Pity Green. Vem är det nu? Ja. Pity Green. Var inte med i Fritful Mac? Kanske till Ja. med. Oh. Inga om. Ja, då säger vi Boo. Ja, då säger vi Boo också. Jeff Beck. Boo. Ja, Boo. BB King. Boo. Boo. Mike Bloomfield. Boo. Boo. Vänta vet Elvin Bishop. Jag vet inte, eller hur det är, ja, det är, någon som är blocks, Jimmy mm. Hendrix Ja, oh, bä Ja, jag får bä där också Keith Richard Ja, men bä Jack Berry Bä be. be. för, för mig var det också, Jack Berry är ett tydligt bä oh. Eddie Van Halen ah, Bu Ja, jag buar också Johan Allman jag Vet inte så i är Brothers Jag har ingen koll Ja, jag har buar också Men, men att eh, Han ska visst vara en, en grym Men det är mm. väl alla som. Ja. Alla Två kvar, Pete Townsend Ja, det betyder så mycket Men jag säger ändå nej. det Dagen till ära så har är jag en god t-shirt med Pete Townsend så jag, jag, jag bär också Och den sista Kenny Håkansson, den la dit själv Ja, det är en kraftig bär för mig uh -huh. jag, jag såg honom med Gunnar Fick här För några veckor sedan mm. Mm. Och, ah, Gigantisk Gigant. Då har jag också Då har jag tagit mina favoritregister mm. För att säga du är väldigt bär Johnny Marr mm, Det är väl Mike Campbell Ja, det är oj, oj. Mats Persson det är John Squire vad tror du med det? Stone Roses. Ja, jag är George Harrison. Bä. Peter Buck. I orien. Ja, jag får bä där också. Bernard Butler. Bernard Butler är... Han är i Swade. Swade. Ja, det kan ja, jag, jag, jag, jag, jag, jag. Jag kan inte. Nej. Så, så jag, jag, jag bugar där. Graham Coxon. Som är... Blur. Blur, det jag bugar jag också. Ja. Jay Maskis. Ja, här är det är ju klart bä. Grannen Uff, Det är kanske det största bäet. Ja. Bä, b. Bä, bä. Jo, men jag, jag kommer ihåg en, en grej. Jo, men nu, jag var ju såg Zynix ja. eh, bland annat. Ja. Och jag kommer vi, hade ju, vi körde en låt, inte b, det heter yeah, mm. med sinix. Och jag kommer ihåg, det är ett, ett intro, ett väldigt simpelt intro. Mm. Man ändrar bara liksom på ett finger på någon sträng så sådär. Mm. Och han hörde det där Och kan liksom ta ut det på en gång Man slår på tre strängar samtidigt och bara flyttar ett finger Gjorde det en grannare? Ja, ja, han, alltså... ja men Det jag kommer ihåg också Det är mycket man kommer ihåg ja. Men då vi satt och körde Han var ju sen mm. Han hade gått och träffat någon kompis Och då ja. kom han sen Och då bara plockade upp När gitarren nu hade Lånat låna gång ja. Och de hängde på direkt Ja, men, Exakt ja. vilka akkord det var för dem utan betänket i. Ja, ja, men den var ständigt där också så. Den det var ju färdigt. Fatt fatt det. tekniker i för. Ja, jag jag drog dit. Jag drog, ju dit, <laughs> jag drog ju dit vad heter det? Bas, till där. Vi till grannen. För, Bas för, Han hade inte en egen boss. Nej, inte då för början. det mm, Ja, ja, du och förstärkare till, till grannen. Du var alltid aldrig, aldrig alltid aldrig. Och jag, jag minns en, en gång så heter det just med grannen. När spelade ett spelade Och så tappar han pläcken Ja, det, det, <laughs> och så stod, det var min hand Han stod en halvlåt Att de inte har nykter Han stod en halvlåt böjd som en mäla Som ett U eller som ett N, litet N Och stod och höll på med det här när jag upp. Upp. Ja, men, En halvlåt Kom <laughs> ihåg hur du har jag steg där på. Det var svårt att hålla sig ja. Jag måste gå in i låt. Nej, det är också mitt ett, min... Men sen var det att han var ju jag vet inte hur bra han var, liksom. han var ju liksom... så Ja, om man säger så, ja, om man säger så han. Det? På en höft. Ja, på en höft, på uppstuds. Och han... Han skulle inte göra bort sig liksom och grida in på något. Ja, för, han, mm. han, för jag minns en, en låt som skulle det vara om det var feman eller sjuan eller trean. Mm. Så var det någon, men han körde först Och så var det något, något riff, eller komp Och så ville jag ha så skulle jag ha massor av bara så här bim, bim, bim, bim", Och mellan ja, men emellan Det var ju som ingen problem ja. det var bara, Man såg ju fingrar så bara, ja, Han kunde han, ju ja. han det där ja. ja, Man förstår att, att han att han kunde det. men det ska också kunna vara så att han inte kunde det och bara tog det i puckstuds där och då. Alltså, ja, men det var någon blandning. I, ja, men det, han, det såg ju så lätt ut. Ja, men det är som en, någon som har bollkänsla. Det kan ju bara ta emot en boll ja. okay. Och, och li, lite så... Nu eh, vet inte, men en, en av våra trogna bådlyssnare... Joga är, yoga är ja, också. Han, ja, han. Tompa tror jag inte. Är, är <laughs> ja, du vet jag inte. Han, han är bättre på. Håjat. Håjat höjat. Är på på fiske. Men yoga känns också som. Ja, men han hat. är ju. Ja, men en, en begåvning. Absolut. Allhär det dig <laughs> uh, Ja. Det har också en ranking på gitare. Okej. Okay. Om den är den är en brykande färsk så mm. den kan vara helt annorlunda mm. morgon som nummer tre så har jag dubbelhalsad gitarr, då är det sex, på en, sex strängar på en och 12 på en det hade ju, hette han hette han inte, Carl Nilsson ja. i Cheap uh, Trick eller så. ja, det är några som kör så, nummer mm. två så är det 12 strängar den här veckan mm. och nummer ett Ta -ta -ta -ta. sex strängar sex ja. strängar <laughs> ja. men ja. Om, om du skulle få välja Alltså, som är torrsträngad uh -huh. Vilken färg skulle du vilja ha? Har du, har du någon färg och någon modell? Ja, jävla Vil Vilken? blå ja, Kanske Gibson. Ja. <laughs> om du pressar så En <laughs> blå gips Som eh, Bowie har haft Jag har lite gitarrmärken här mm. Som jag tänkte att du skulle få eh, Kolla vad du säger om, om du, ja, du kan säga Buleberg här också Först har jag tänkt att jag ska göra frågor Men vi tar bara Gear for music Bu Jag tänker du, du som har varit runt på gällor mycket ja. Du Epiphone Ja men det är ju det Faith, Faith. Bu Det är en George Michael låt ja. Fender, Fender. Ja. Det får väl be ändå ja. Godin Bu jag Nej, det. Hartwood. Abu. Ah, aldrig hört talas Hartwood Ibanez Eller eh, så bä, för jag har jag en sån mm. Japansk, den mm. gamla är bra Luna Guitars Bu mm. Ja, det där är det ju B Alltså en Martin, det är väl Gitarrernas gitarr Ja, det är akustiskt akustisk, ja. de Ångrar fortfarande inte, det har köpt en sån Det de, köpte köpt en sån, det har köpt De var lite dyrare ja. då Lite billigare då än vad de nu Ortega. Åsnan. Eh, Nä, nah. bu vet du vad det är för något nej nej inte heller sigma gitars ja det är ju en det är en martin kopia som har jag ja ja det är så b så har vi några till bara här sigel det får jag du Ja, ah, bär Men torr. det var det var länge sen man torr, så länge. såg Tack, tack. Tackar min. Tack. Ja, ah, det liksom tackar mig. på jam tror jag. Det är väl billigare va? Eller? Ja, ah, jag vet. Bu. Ja. Nej, det är tanglewood jag tänkte. Tanglewood. Ja, just det. Ja, ah, men bär. Vad hade du trodde att tackar min var tanglewood och så sa du bu till tackar min. Men sen inte... Ja. Ah. Ja, Det är log logik Taylor, Taylor. Ja, det är ett fint märke B Dyrt Yamaha ah, Som min eh, farfar sa Han hade en, en granne som hade en båt Båtmotor, en Yamaha mm. Okej okay. Jag har ju Jag har ju också Heter det att det skulle kunna på tre Rickenbacker Och du, du kan ju modellen när det gäller sådär. Ja, sådär så. Jag tänkte att vi ska du ska bara få se Tre stycken Tre stycken Och så ska vi få se vilken modell det är Jag se. Jag mm. Ni som lyssnar får också De här Ja. Vi börjar med den här Oj, det är ju en sexdrängad Ja, det är en sån där tror jag Tom Pettio på framsidan. Och det är inte de här klassiska... Det kan för, vara... för det är nummer och grejer. 340, säger vi. 6, 6, 3, 620. 620. Okay. Mm. Sen tar vi den här då. Är det också en eh, 6-tränga där? Ja. Är det en 330? 3,25 va? Aha. Uh -huh. Och så tar vi en sista då. Jag tyckte jag var lite... En... Eh, du ska säga vad det för där, och ska du säga vem som hade så här. Det här är ju en tolva då. En tolva det betyder att det är tolv stycken så länge på den. Ja... Det där är den en 360-12 mm. Vem hade en så Jag En sån, ja, ja. Och eh, ja det är många Vad kan jag tänka mig att George Harrison hade. Ja, bra En 360-12 George Harrison här var en klocka i den på sista ja, Alltså, tre, den där kanske Men 330 brukar det normala 330 och 360 mm. Är den. Ja, det men de är bra bra gitarr. Fina grejer. Men ingenting att upp mot, mot en, en... ...blå Gibson. Nej, Blåsänga. men på Elgure så hade jag just... ...Rickenbacker 33360 förut mm. Och Gibson Les Paul. Mm. Vox Phantom. Ja. De är coolare än Drop. Ja, men Drop... drop är... Jag känner ju det med Vox Phantom som jag har. Den är som... Konstig form på den. Då man sitter. Ja, så jag sitter ju och, och, och spelar in hemma. Mm. Det blir väldigt att det är en sån glidig som nästan över tid man ska nästan stå. Sen eh, Gibson ES 135 är fin. Mhm. Mm vet du vad det är halva som eh röd och Gibson harvakustisk lite som Rickybacker fast Gibson. Ja jag, vet, ja, jag tror det. Men för Magnus kanske har Ja, uh, jag tror han har en Gretsch Ja, den Gretschen har jag Och den har jag också med Och så är jag Epiphone Lennon uh, Akgurer så är det ju Martin Framförallt Men sen är det ju Gibson uh, Tålsträngade Bowie Furch Gitarrer som jag inte gillar Det är Gibson Flying V Den som heter Den här pilen oh, ja, ja Ja. Och så sen har jag svårt för dubbelt halsar <laughs> Det var, de var ju Så pass bra ändå att de var med på, på listan Ja det var sist <laughs> ja, ja. Och så sa Jeremy Gitarrer Som man hade han det, det ser ut som de här hårdrock små så här lite. Ja. Ja, De är fula Men en, en Sån här liten bas också som, som är Det är bara som en liten låda Ja det, det ja, de är ingen då får vi ta ja. Men sen är det ju En hyllning också till Jugga Det är ju det här med hans idé Om att 10 000 strings Ja, ja, ja Så många ska träffas Och så kör man ett akord Sitter där med, på en strand Med gitarr och så bara, mm. tjur, kör ett akord 10 000 strängar men hur har vi, Det har vi haft på, på, på, Om inte jag har fått berätta det Alltså direkt i podden Men är, vi har gjort så många avsnitt så att det, mm. Jag kommer som inte ihåg Men hur många av var som dök upp? var det någonting eller? Nej, jag tror inte, inte än Men Det eh, känns, känns som en helstrum grej Han var väl Han var med på det 10 000 stringer Sen är det... Mm. Tre, tre bra kan du, kan du säga några roliga ord för att spela gitarr eller synonymer ja gura ja spela gitarr spela gitarr nej jag vet gura klia ja. mm. fler nej skjuta en sexstränger. <skratt> Kliva klyva Ja, då, då är, då är någon god <laughs> du är inte nog pappa som spelar Utan då är det ju dödspabs Eller, eller ja, Storkar ja. ja. Ja, det var alldeles Nej, men, Bra, alltså, återigen Hur man För kan, hur man kan uh, Tömma ett helt ämne På ja, nästan 20 minuter Oj, Så länge? Ja. Vi tar ett nytt ämne. Absolut Nu är det jag som var jag va? Ah, ja, på den här lappen läser jag flaskvin. <laughs> ja. mm. Alltid så roligt ja. Vi har väl inte haft någon, någon lådvins? Ja. Nej, uff. Hatar flaskvin egentligen Men det får vi ta då mm -hmm. ja, ja, men det, det behöver inte vara favorit Nej mm -hmm. Då ska jag ta kort Av denna så att vi har den Så att jag kommer ihåg Men däremot har ju druckit Flaskvin under uh, Inspelningar I Köpenhamn sist ja. Så dracks det ju flaskvin Och även det är Då har ju pungpinan varit ju Borgonja Mm. det var det väl också i. Ja, det kanske var det var oh, ja, då. Ja, men det var det var Köpenhamn. Också. i Köpenhamn också. Mm. Ja, men vi ska inte. Vi ska Trata inte ha Nej. Men vi, vi hörs Tack och hej. Tack, hej.